Alhamdulillahi Rabbil Alamin As-salatu wa s-salamu ala Rasulullah Muhammadin wa ala alihi wa ashabih wa men tabi'ahum bi ihsan ila yomiddin Allahun Jallahu ala faal ndarojme dhe vëtëm për tindim dhe faal e kërpojme në sallav daatët dhe bëkimet Allahut Shofrimi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bi familinë të shokët dhe gjitha të që ndjekin rrugën e tjyre dherëndin dhe fundë të kësaj bote të ndarru alazër përbashdojmë edhe sonë të në takimet tona të rradhës të zakonshme ku pas një pushimi të muajit Ramazan kemi filluar që nga java e kaluar me temat tona që kemi mbetur duke i trajtuar para muajit Ramazan. Kemë filluar në takimin e kaluar me të trajtu shëmbullin e rradhës nga shëmbullit kuranor, shëmbullin që ka të bëjë me dhënien dhe kimi thënë se Allahu xhallahu ala në Sura al-Baqara ka përmendur disa ajete që kanë të bëjnë me dhënjen. Dhe këto ajete, edhe pse e trajtojnë një tematikë, mirëpo kjo tematikë trajtohet përmes shembujve të ndryshëm. Dhe kjo nuk është shumë e zakonshme në Kur'an. Prandaj kimi thënë se fakti që një temë trajtohet në një tin vend me disa shënime të ndryshme jap më kuptou rëndësinë e kësaj teme. Dhe kemi filluar me shembullin e parë ku Allahu xhallahu ala falaq për ata të cilët japin nga ajo ja që u ka dhënë Zoti xhallahu xelaluhu dhe se si Allahu xhallahu ala ua shumëfishon këtyra atë që kanë dhënë. Dhe shumëfishimi kemi përmendur se është edhe i kufizuar numerikisht më numrin e përmend ndaj jet deri në 700 fsh, por edhe nën kupton të kalimin e këtij kufirit në, këti kufiri në baso, ashtu që kemi thënë në deshën e kaluar. Edha shumë fishimi në anën tjetër, edhe pse Allahu orta që shumëfishon. Dhe ai e din më së miri kujt i takon shumëfishimi, megjithatë edhe robi ka një hisë ma të madhe në përcaktimin e kësaj shumëfishimi. Duke u nis nga faktorë të ndryshëm. Edhe që dison nga këta faktorë kemi përmendur edhe në të kimin e kaluar që kanë të bëjnë me besimin, me sinceritetin, por kanë të bëjnë edhe me destinimin e dhenjes dhe dobin e kësaj dhenje. Dhe kemë përmandur se djetarat kur kanë përmandur të tëtë të shtigjet e dhenjes në qëfar shtegu besimtari mund me japë, pa tësëm se shtegu i dijes dhe krej që ka kabe me dijes në nësë për shtigjeve më dobi pruse dhe më garantu se për shumë fishimë. E pas kësaj, Allah u Gjellë e Gjellë hu përmand diso regula dhe diso mësime të shtuara që kanë të bëjnë me shamë dhe parë. Alledhina ju nëfikuna mëalë, ju nëfise bilillah, thume la ju të biuna me ma anëfëku menën, ola edhe, Lahum ejruhum inda Rabbihim Ola khaufun alejhim Ola hum i hëzanun Qaulun ma'rufun O maghfiratun Khajrun min sadhëkatin jetë bëuha edha Wallahu ghanijun halim Këtu janë dyja jetë E që do të mirë me të sonëta E që I konsideraj si plëtsuse Të shamblit par Do të janë si plëtsim I shamblit par Që kemi folë për të në takimin e kaluar Në laugjën levelën të akimin në të shemële kaluar, ka foljur se si duhet me qenë dhënësi dhe si garanton një dhënës, një dërëdhënës, si garanton shumëfishimin e shpërlimit. Mirë po, duke pas parasysh se edhe dhënja ka mundës i të preket nga disa njolla, nga disa të meta, të cilat, i ja ahumbin efikasitetin e humbin mundësin e shpërblimit, madje mund tine të kundër të nësaj që Allah ka kërkuar, ka përmandru Allah Gjallahu ala disën nga këto uzimit e dura që të arruajmë shumëfishimin, dhe të arruajmë ibadetin, dhe të arruajmë dhenjen që të arrinë shpërblimin e premtuar nga Allah Gjallahu ala. Të ndërru dhe dhezër, pa dyshim se aspekti social dhe ekonomikë në gjithë shëqëri është nga aspektet më të rëndësishme për stabilitetin dhe që ndryshmërin e një vend dhe dhe një shëqënija. Për këtë arsye, Allah u Gjellewala e regulon këtë qëshën në mënyrë më të mirë për dy arsye të saktuarëa. Arsye e parë është që pasuria dhe mirësi që Allah uajap njerëzve të jenë të shpërëndara dhe të përfituj njerëzit në mënyrë të saktuar. Dikush ma shumë, dikush ma pak, kërë të shka tjetër mirë përëndësishma është që asë kush mos të mbedjë i privuar nga mirësit Allah Gjellë Gjellë Vahovë. Dhe e dyta, në mësën Allah Gjellë Vahovë, që timi të kujdeshë shumë në këto mirësi i materiale për të ruajtur shoshin nga përhapja e gjelozisë, e zilis e urejtjes, e shumë konfliktive të e që vinë si pasoj e keq menagjimi dhe keq përdërimi dhe keq shpërndare së mirësive dhe begative që Allah hua ka e për njerëzve. Përëndaj, sëtë për shambullë, në shumë vendë, trazira, lëkundje, rënim të, ndoshtë të dhe pushteteve dhe shteteve dhe popujve, në shumë bisë në rastë të vjenë si pas e shkafit, e destabilitetit në aspektin social dhe ekonomik sa revolucioni sa levizia nga se masat shumë të atë njerëzve janë të privuar angaje që u takon edhe sot ndështa një grup i vogli njerëzve posedën dhe kamarën prun atë që nuk e kanë grunë bëzbashku 90% e banorve të tokës si pasoje kaç mirazhimit edhe kaç pordurime të begative dhe mersive të Allahut dhe Huane. E një nga ato që garantojnë këtë ndarje të drejtë është edhe mënyra se si i pasuri e trajton të varfrin. Si i pasuri komunikon me të varfrin, me të dobët, si i fortë komunikon me atë që është i dobët ka nevojë. Në mënyrë që garanton dashuri dhe garanton respekt dhe garantën një lejnë mirë kuptimi edhe pse ka dalime mes njerëzve. Përëndaj, islamisht me sa ta dhe në këtë aspekt, ka sistemi të saktuar atë të cilat, kanë të ndëtuar me bo barazi, gjithve, me zgjithve, të gjithve pas njëtë dhe gjithve njëtë njëtë me përdurë. E kjo është e pamundshme, ka se Allahu Gjellore i ka kryuar njerëzit të daluar, dhe dalimet mes njerëzve ka me qenë edhe në pamje, edhe në fuqi, por edhe në posetim dhe në prënsi dhe nuk mund të anullohet asë njëre këtë dalën posëdhën shumë dhe padrejtësisht. Andaj, përpjeka për barazi materiale mes njerëzve, gjithë barabartë me qenë, ka qenë një përpjeket dështuar, që ka silë sistemet më të tëmërshme, më të diktatoriale, moniste që i ka njëfë të sëria njerëzime të. Dhe në në tjetër, përpjeket e tjera që, njeri u tjetë i pavarun në atë që e posëdonë, dhe mështë këtë drejtë asë kush në atë që i pëzdhënë. Mund të vdes nga uria, fqiu i ti dhe ajtë mëtët i pa i pa dhënë logaria. Kjo është e krimitet të tjetër. Islami është me së të takë. I pranën dalimet mësë njerëzve. Pranën Islami që dikush me qenë shumë i pasur dhe i kur me qenë shumë i vafur. Pranën këtë, nga se kjo është realitet. Në i për Islami nuk pranën që kjo i va përbond ne huve të tëvorfit e këto se pranon por rregullojnë komunikimin mes të dy palëve në mënyrë më të drejtë, më të mitë mundshme, që edhe garanton garanton një lloj jete të mirë për të gjithë, por edhe garanton dashuri edhe respekt. Në çfarë mënyre e po që me këto rregulla, qysh duhet një i pasur më jap, dhe si duhet të jetë dhënja e tij, që kjo dhënje nga një anë të ruan, të ruan pronsin e gjdo kuj që ka palon nga mirësit, por edhe që të mshiran dhe që të kujdes edhe për të, të varfën e dhe. Andaj të ndërodhëzër, që ka një stajme këtu regula, se pasunin, dhenjen, gjitha këtu, i si mjetë, të tëjton si mjetët, të rëndësishme për shoqërin, për t'i flakë dhe për t'i largu, Ato që ndështëta shkaktojnë konflikte, lufta, urejtje mesezve kështë të mërraton. Pra ndaj, në qëfë se ka dalim mes du njerëzve, zakonisht dalim mes du njerëzve, pa tjetër ka me në gjallë gjelëzi, dhe pa tjetër ka me në gjallë zili, e po mes njerëzve. E kush ka mundësi që duke eruajtur dalim mes njerëzve, si rishka e natyshme dhe normale, Më garanto edhe dashuria dhe respekti askush për njerëzve, posa Allahu që i njeh njerëzve. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk kërkoi nga sahabët Medinë që të gjithë të barabart tin don gjërat. Absolutisht jo, por i nxiti me jap. Dhe a kishte dallime mes ashabëve në pasuni? Kishte. Madje dallime hatash me ndoja. Ebu Bekri është shumë i pasur, Ebu Hrira shumë i varfur, Othman është shumë i pasur, Abduramani Benaufi shumë i pasur, ndërsa të tjerë kështë nuk këshin bukë me hangrave. Dhe nuk u thënë të pegamiri sa zonë këtëm dhe, si ju po mune pas po ka shtepër, e vlas të juvë nuk po kanë dështë thakështu, nga se dalimet i pranënte. Mirë po, i nëziste me dhonë, dhe dhënia e të pastëre nuk nënçmonte të varfrit. Prandaj ata ishin të barabartë saft, ishin të barabartë në shumë aspekte. Duheshin mes vete edhe pse njëri japte atërt i merta. Kështu ndodh pas në shoqërinë e besimit, që njerëzit zbatojnë këtë rregull afat. Apo do thot, ku i varfrit nuk e xhelozon të varfë të të pastërin e të pastrin nuk e përbuz të varfrin. Këqërtaja që do të marrit apo? Në këqërtaja që do të marrit çë i varfë të merr në atë mënyrë që i ruhet karakteri, i ruhet dinjitetit, nuk nënçmohet, nuk përbuzet. Dhe kjo e bën me qenin e knaqur me atë që ja ka dhënë thotë djellualla, duke a tjetërit, e dashur atë tjetrit, e ai tjetri nuk jap duke përbuz, duke nënçmuar, po jap me dashuri, duke e ditë se prezenca e një të varfëri është mirësi për, te, nga se kënë për të, ngasë përmes tia shkon në xhenet. Prandaj çfarë thonë pejgamberi sallallahu alajhi Kër nëziste për me imshiru dhe me i dasht të varfrit, lusë të Allah në gjallë ora që Allah me e furnizu me dashrin dhe të varfra. Allah me imni e saluki hubbel me sakin. O Zot, unë kërkoj për te që me bësh nga ta që i dojnë të varfrit, me i dasht. Kër jabë nga dashuria, kër jabë nga përgdhelja, dhe Allah në kër jabë nga e përsia, dhe kërja për nga mjerimi, gjëna që shumë e, dalon kja pëtën, nda islami nga mësën që me i dhonë tjetërit, por një dhëni që i ko kuptim të saktum, nuk është enderlidhur me të varfërin, por është enderlidhur me zotin e të varfërit, s'ko të bëj me të varfërmeja, i varfër është, është një mundësi që këj pasurit të fitën në qëka të kalla gjallat gjallat gjallat Pra nda edhe shumë regula të nërodhazër të shpagimet në islam, zoti ka qëjtur kefara ose fidje. Fidje adhinë qëka është fidje? Fidje të në taunë miskinë. Allah ka të në shpagimë, nuk e ushqyën e dvarëfurë. Fidje është më u liru. Dhe më thonë, Allah po i thatë këti njeri ju, që s'ka pasmë si me e kry një obligim të saktuar, ti i prangusër me bashkën dhe e lautë i lidhën me zingjirë të ka lidhë pa mundësia me e kërinjë obligimë të i duesh më uzgjidhë kushtë të zidhë i varfi, më smekon ajë mbedesh i prangosur që ka si e mbjellë dashnin më smekon kjo që t'i jepë sadak kuj qënë ti më smekon ajë që t'i jepë 2.5% qka përnë ti kajtë pasonijatë botë e malkumat andë i prezencë aty është rahmet për neve që ka si në gjallë dashnin e jo për shambullë çë ti bar, të barr të ne vriten njerë që rëshohin ti ikin prej ti madje të ket edhe ndaja selektu me s'ka vën i varfë jo kështu anë stoma rgon këtu që që shosnia ti pranon dallimet është normale se ka dallime njerë nuk janë të barabart ndije njerë nuk janë të barabart në pozit nuk janë të barabart në pasuri nuk janë të barabart në bukurinë nuk janë të barabart në guxim nuk janë as të barabart Mirë, për kjo për parazi, nuk duhet me shkaktu gjelozi dhe oretje, por duhet jetë këllëret, që gjdo kush e plësoj njëri të tërën, e qëtëtën islami. E si me u arritë kja, dhote gjellë ora për manë, e ledhine ju në fikune muale hum, fi së bilillah. Ata që falën për ta maherët, e të cëllit e japin pasurin, në emër të Allahot, në rrugë të Allahot, dhe kemi cikë shka i bjenë me dhe konë në rrugë të Allahot për me e do të në posë kujdesë për një sa gjëra. Standarde, këtu jenë standarde, që tjetë dhënja kualitative. Për ndaj, Allah o thotë, la ju të biune, ma enfeku mennen, wana edhe. Nuk e për cilin dhënjen me dy vesit qia. I ka qëtë Allah o men edhe edhe. Qka o men edhe qka është edhe që nuk duhet më u shoshnu dhënja dhe nuk duhet më u përcjel mirësia me këto, duhet me qëri e zhveshë për këtë një dyjeve, që të garanton dhënja pasaj dashuri dhe respekt dhe mundësi për të arritë shufishimin e shpërblimit, si duhet me qenë kjo? Allah u ka thënë mos tjet e përcjelur me men edhe edhe, që ka o men edhe edhe? Men është për men dje e dhënjës për përfitimet saktuara. Qovët autoritet, qovët shërbim, qovët mirënjohje, qovët lavëdat e kështëmerat. Andaj, jep par e përmend kër të kom një mu, kër të kom dhonë, je ku në kështu, e të kom bu kështu, apo? Dhe kjo përmendje është përqëlim të përfitimin nga dhenja. Dhe më thonë, kërkan një laj, një laj këthimit të asaj që e ka dhën qofë në autoritet që këtë ashtë dhënsit tjet me autoritet në e përsi ndaj përfituesit nga dhënja ose shërbim caktuar unë i komunimua i sëpëm në mënë kërkon shërbim për bal shërbimit duke përmend, përmendje cila e nënqmën atë që ka përfitu nga dhënja ose edhe lej fyrje dhe lej shqecimi e që është pa dyshim, edhe kjo përmedja shqecim, por Allah gjelë leura e ka nda përmenjës është me zakonëshme e pas zakon e ka kaluar nga e veçanta në të përgjith shmën duke ju thonë se edhe gjdo lej shqecimi që i abën qov duke i dhenë, apo qov duke i refuzu për shambull kam përman djetore format të ndryshme të shqecimit dhe fyrjes si kur që mund të thuat, të i kurmet ma i ty, për shambut, të i asë dinte të shka pas me lypa, ose kjo është hera mëram, mërë i e ja gjuftyres, mësëm hajtë e mo, format saktura që, janë fyrje për atë që kërkanatë, janë fyrje për nëvejtarin, janë nënqymë dhe për buzje, për dvarë për doptit, nëse dhënja jonë, është e sigurët nga këto dy vese, nga këto dy forma të nënqmi dhe për buzjes, atërë Allah Gjellewale a thotë, të tjilë vë të akën e gjëruhum indhe rëbbihim. Shë kanë nëruar, so bukur është lidhë kjo nga shambulli të këpremtimi i shpërblimit. Atë të, të këshambulli, Allah Gjellewale a pëthotë, si shemblë një kokra që mbinë 700, apo? A është kja mjaftushme për njërit meqëm? A është kja mjaftushme kja për njërit meqëm? Që me u pastru nga këto format në nëqmime dhe për buzë dhe me një mazisë, është e mjaftushme? Me qëfar dhe i kalkurimi është e mjaftushme? Pra pa Allah no, gjallore i rikthet joshjes kujdesit për neve ote që poja përmenë fukarës o ti që poja përbuz qëfar po kërkan nga kja apo dënë shpërblim apo dënë autoritet apo dënë e përsi apo dënë shpërblim kusht tja përshumë sa Allah a lehum e gjëruhum fse vapi tjyre është te gzoti tjyre andaj kur Allah në gjëllona e merë përsi për shpërblimin e një pune i kemi këtu dy garansat më dhaja Garance e parë është në sasi. Do të të garantënë se kur kush ma shumë sjepë, më sulladë. Garance e sasisë. Dhe garance e dytë është garance e arrit e arritë dërëzimit. Andaj kush është më i sigurët në zbatin përëmtimit se përëmtimit e lojë e legjeralu. As kush, pra ndaj ti që po e hupë këtë mundësi të marrë asë shpërblimit, je shumë pasigurit. Edhe në sasisë, disa ki me marr, po 100% më pak. Dhe edhe ata pak që ki me marr, nuk ditë tak ki me marr, nga se jeyi i pasigurt. Prandaj Allah xhallahu shikot, thotë ajruhum, e kanë shpërimin te Allah xhallahu ala. Prandaj i bëjuzul rahimullah e ka përmendse një prej përfitimeve të meditimit në Kur'an është që besimtari të përcjellë kujdesin e Allahut ndaj njerëzve për të abërë të qarë gjërat. Gjësa Allah Gjelle Ola të ndrëzë rëzër, është e mjaftush me thonë, japë në rrugë të Allahut, e qartë është. Mi përshikoj bjenshambun, pasaj e detajzon sërimin, pasaj praper i këthan joshjen dhe inkurajimin. Gjitha këto, jenë bujari Allah Gjelle Ola. Prandaj, a jemi tek a jetet e dhenjes që kalbën bujarin, po, që i ka s'a është bujarë Allah me t'i spjegu senet e s'to ka barëq s'a është bujarë me t'i spjegu senet asë një element se lenan është gjithë dhe i spjegon për t'miren tone nga gjithë dhe anë t'i është irëthuar nga shpjegimim jaftushum, është kujdes është bujari e nëse Allah është bujarë ndajtej në këtë shpjegim e s'ka në i për ty e pse t'i si e bujarë kur t'i kene uaj p Pasaj që të ashtut Allahu gjenë lewale Në ajetet e shpegimit Nuk përta përmenësimin Me tonë ti një randë Të unë përmësaj Hemse me në thonë që ashtut është Nuk përta Allahu gjenë lewale në këta ajete Nda qëko këtush përne tjafi ma shumë Për shembul Ose forma tjera që Mënd t'in gjoj përmenëgjës Një përka thonë Lehum e gjërhum Gajru me mënun Një nga kuptimet e gajru me mënun Kanë thënë djetarët së Allahu gjallë ora e shpërblenë rubin, jo më ilqyami, e thëtë hynë gjenet, pa ja përmenë detajt, më së me kononë e së shëhi, më së me kononë e së me kononë, së jelenë kështopë, që me e gëzu komplet, marën kinse, tje e ke fitu unë të këmë shpërbluja dhe. Nëse Allahu kështu Robin, e të të në rubin, e për kush jetë tihun e me nënqmudi kanë të këmë botë, kush jetë anonë pegamasëm ka thonë, ju dhijen dhima juve për krahja, ose të rzeku në kantër zmedim, furnizuani për shkak, fu karavallë. Një është të dopë, dvarëfën, Allah u gjellohë, për me i furnizu këta, tjep tjep tjep tjep. Me të po, ti je një laj, ti je një laj e manegjie. Allah u gjellohë, subhanë Allah, dhe me thonë, si kurse, nëse Kemi niklas. Kemi niklas. Dhe arsimtari ka më dal di ku më shkon punë. Ka punë caktuar, por i duhet më me mbet klasa e qet. Çe mos më bezdis, mos po normal apo. Mirë, për më e mbaj klasën e qet dhe më rujt ranën të përziell ti. Po ti. Ai të ty. Ty, ka përziell. Unë të kur fërëski, ka mujtë më modi kënë tjetër, ajtë ka përzidhë, dhe unë skepas autoritet, dhe i shok vetu të kepa autoritet, të skepas e përsi, të kepa e përsi, mësusit e ka dhongëta. Delë me ru qërësine, dhe. Nëse e keqë për dorë, duke menu se për një me, i e dikushëja, po, atë japët mu, ose përshamu, ashkja, ashkja mirë njohen dhe i këti mirë besimit, Jo Allah, kjo është kele, kjo rëbelim, kjo me ndimë adhësi. Andi Allah u Gjelle Gjelali hu, kam idhonë të gjithve. A kam mundësi Allah këtë me bëjtë pasunë? Kam mundësi. Kada është Allah u Gjelle wala, dikujtë me ndonë pasunim i thonë, i kam darabë varfën, po kam qëftimi i mikshurë apëton. Qëta të ka jepa apëton. E njëri, subhanë Allah, kër e ka jepa Allah u pasunim, thati Ibn Qajmë, rrëhimu Allah, dhannë l-miskinu ennehu l-mal Kamenu i shkriti se ajo është posedusi. Ti kurjo s'ki jo, Allah. Ti sen s'ki jo. Prandaj, Allah u gjelle u në, atyre që u ka dhënë diqka. Ju ka dhënë dhije, ju ka dhënë pasuni, ju ka e paturitet, apo? Ju qënë shenja anash më ju ka dhënë që së është e juvja. Unë ja u këmë dhënë, apo? Prandaj, të ndërdozërë. Soher i qënë Allah u shenja atyre që u ka dhënë pasuni, Se, ka dënje, së kosa në duni usin e bli ne kur më parë ato. Një njëri i postum është smu e ka pas i ka pas, do të na nimi puntorën. Dhe ka pas dhimë të mëdhaja, është dashur të nënshtrua operimit i cili ka pas mundësi me përfundimë edhe me fatalitet. Vro, më të kuptim me vdekje, do të thonë. Në ato dhimbe të më dhaja, ka thënë Kërkani nga puntorët e mi, cili po më merë dhimbjen Ja shumë fëshoj rogën, ato Ja api pare, më merë madhimten A ka mëndësi? Nuk ka mëndësi, ato Ja ka qua Allah dhimben mi kalëzuhë që Onet t'i komodon parët për njëka tjetër A më nëse bua shtizot njëja Qet kalëzuhë që su në blenë gjithë shkohën e pare Që t'i komi janë pa thënë A po, e ule Allah dhe gjerë a leho Me me një smundi, me një shqecim, i poshtënë zërë gjelehuare, pra ndaj, Allah u ka robë dvarë fërë shkret, jo që su një këqyraj, edhe që s'ka, vëllohi ka, edhe jep, edhe këti pasunan, po i kapë do tjereve me këqyr, apo mi këqyr një qëta fëthë, apo ku i desni për qëta jopë, qështu ka bua dhe me dje, i kapë dove dje, edhe s'ju kapë dje, me kalzu këtyve me dje, edhe k Po hajtë të këqymë që ka po bëni me këtë dhijem. Edhe autoritet, edhe gjitha, avta. por njëri, subhanë Allah, kërësi ka të qartë a këtu kap, të kuptime, shumë shpejt habitet. Filon me e tajtu vetën si loj, prënari, si kërësova kam cikë rrasë atyve, të gëbëni Israëlt. Ata tre vetë, këllës kam pasë? Kanë qenë, në nënë, smutë, edhe azës kam pasë? Va ka dërgua Allah me lekun, edhe ka pitë parin, qëka kështë Pas taj nga pasurija, një lopë, aj një devë, aj një dele. Rast i njërë. Subhanallah, të kishë ndodhë kjo me stërnipat. Përgjigje e këtune, këtë njëri ka harru stërnipi, se gjyshë u konismut. Ama Subhanallah, kjo vetë u konismut, vetë s'ka paskurgja. I kar me leku në fondë dvarfët, i ka thonë. Ibn Sebil, njëri në rrugjë mëtë, ma banë një një dhe më madhon pasha ato që të ka jepe të ka bu kash nire ka nja mësë mësë mës, hej atje kush më ka jepe, vetë babë babgjësh, subhanallah nda i të monë që njëri nëse zikot qartë këtu kuptime shumë let rebelot shumë letë bëhet subhanallah i pavarun i egr e pasaj egrësia ti shkakton konflikt dhe xhili dhe hasad ngana tjerë dhe pastaj bëhet lufta për pasuni, qëllimi i jetës, e jo mjet jetës. Për më rëngullu kët problem, Allahu ka thënë la jutbiuna ma anfaqu manna wala adha. Nuk e përcjellin, nuk e shoshnojnë. Për këtë arsye të ndrëzosur, ka hadithe që pejgamberi diso ka mallku e në disa ka thonë se ditë në gjukimit nuk shikonë Allah të katajë. Format të ndryshme të kërsnimit, që të gjitha këtu jafë me kuftu se kemi të bëjmë mëkatët mëdhaja. Në rënditin e mëkatëve që bëjmë pjesë në malkim dhe në denim të dhim shëmë ditë në gjukimit bëjmë pjesë edhe aj që e përment dhenjen, elmen, aj që shqetson dhe aj që kërkon favore nga dhënia që ja ka dhënë dikujt atë. Pra është për mëkatat e mëvoja. Por Gjunei i madh, Nestor Gazaliu rahimullahu kur flet për këtë problem, thotë edhe pse çështja e, e, e, e përmendjes si bëhet? Me djuh Gazaliu thotë para se mëçi një djuh ka qenë zemër. Para se mëçi një djuh ka qenë zemër por i ka, ka ardhë rastin me dalë për me zgjuhës. Përnega të djurë, e himullatë thotë, se problemi i përmendjes dhe i shqecimit dhe i përbuzjes këthejt në dyqera. Kujdesur për to, që mos me të rezultu pas taj me këtë problem. Ca të në këtë dyja? E para ka thënë, e dhim shmëria me pasunisë. Lidhja e fort me te. Kur lidhët njëri për te, pas e s'koqare për edhon kere, e jep, e qysh muqë fri për dhimbjen, në qautë fukare, se dhe. Apo, në s'ka e dikoshtë më hanë Allah, e jep, se i ka është situata sën, që ashtu, sën, nuk mund të mund të rjeka dhenja, jep, por dhenja grumbullon në pezëm, brend ti, grumbullon një farlej në garkese, që s'koqare për e shfri, e si e shfri në, e shfrynë duke u arsye tu se nuk kom të fara pa të dhënë që të fjallat te i kur me të një mua, te i një kushtot e te i kushtot e dhëtë të po këa është shfryrje një pezmi të brendshëm si pasoj e lidhës e foqishme me më pasunin dërsa jo si arsye e reale për atë që i thotë varfën dhe përta dhe e dyta thotë gathëri u Rahimullah pëse vjetit i këpër lëngë thotë përshkak se Ajë që japë e shë vetën në e përsi dhe ajë ti që japë. Kusë ja kapë të drejten me undinë e përsi, pasunit japë. Dukë e me ndu se pasunia është shajnë, autoritet e shajnë, se kynirë është nëj mirë se ajë që skapë. A kjo është deformim kuptime. Absolutisht nuk është dhënja e pasunisë dikujtë Shajs është më mirë sa ti që si ka pallogjet Leola. Por durimi jo i pasionist është shajn. Durimi i soi, jo posdimi i soi. Posdimi pasionist nuk ka shajsë më mirë. E shfrytëzimi i pasionist mund më kum pasoj shajsë tip si pasojë këtij shfrytëzimi, mund më kum më mirë sa ti nuk, nuk pa shfrytëzon. Ai burr më fitu mirësinë tënde me një, kisha pasojë thonë se ky ka kisha po që çtut, çtut aftrot. Por mbetet më mira që jap. Si posoi dhënjes, do dhe më thonë e ke fitu mirësinë dhe e përsinë me dhënje, por jo me grumbullim dhe me pasadim apo. Edha ai që ka dije, ka dije shumë, posodimi i dijes nuk ka vlerë në vete. Jo punuarit me dije, në përhapja e dijes që tu fitot vlerën atë. Që sonjëri ka ditë shumë me, e, ka, e ka e ka e ka krasu Allahu me çana me gomar me me me, me krisë të martë me të për buzëna. Nëse dikush mendon se grumbullimi është vlerë në vetë, s'është grumbullimi, grumbulli, s'është vlerë në vetë. Vlerë në vetë është kur ti e përhap, kur ti e shpërndon ç'kjo është. Prandaj, shiko, grumbullimi pasionist dhe dashuria i ka shkaktuar lidhje të fortë. Pastaj kur shkputet ose më akput në dor, subhanallahu, kur ti e jap, ose më ia marr në vesh, ose më ia marr në sy, më ia nxjerr, ç'është u i dha? Se është lidh fort me tash, është bë pjesë e çanjes ti dhe pas taj edhe e endimin së është në e përsin dhe e të jepën. Përndaj duhet të kuptimet të me indryshu që dhenja me marë karakter të besimit e dur, me e garantu shumëfishimin, me e garantu shpërblimin, për ndryshë, mirë ju mundet me me dhonë është dhe vërtit, mirë po dhenja, mas me qenë tjetër pos, subhanallah, shkak për të degradu të kalogjën lewale ju, për të gradu dhe për të rritë, për thonë. Dhe nga e që marëm këto gjithashtotë të ndërë vëzërë, sikur se përmena, Allah u gjithashtë le ora për vepër të një përmen standartë. Prandaj, gjitho vepër e mirë, për qenë e mirë, i ka standartë të vetatë. I ka kriterit të vetatë. Njerëzit në shumis në rastave, më shumë kujdesen për anën praktike të zbatimit të veprës, se për standarët që do të më i plëcu vetëve i pravëllë. Në këto e gabimja do. Për shambull, sot në botë një produkt me u dëshmu së është cilësor, do të më i përmbush standarët. Apo? Kër i përmbush standarët, e mërë një qëmi më caktun. Për shambull, që kjo është e vlerësume nga filën standarët, që e me këtës është inaltë. Të veçë si të shea ta Vula nafoi, kupton se bëhet çel për produkt me standarde të plotë. Ti ka plotësua kriteret e caktuara, ti nuk e din se është më mirë në kusht më mirë. Nuk dëshaz më e provu. Mir po të mjafton vula e, e standardit. E pasi që je vërtetuar se është me standarde, pastaj vjen kusht përdorimi dhe konsumimi i atij produkti. T'ia ja përdorë për shembull diçka pa pa pa kritera, pa standarde për shambull një qka që një sen është qivur edhe standard elementar nuk e ka, për shambull se ka a fatës kadinsës, në zdi në kur e prodohet këtë, e përdur? Një një meqë më se banë këtë punë ala dhe, ku e dim ku kësha kë e bëgët, ku e dim ku e një le fatë, e e ka dole fatë, për shambull, gjithë që ndihë, barna, ilashtë atë saktume, një pi standardeve të pranimit të ilashtë është me pas mrena manual një përdurimit, se ka këto e se ka atë banderoli në aty, s'ka a fatë s'ka drenëse, asti standard me komë produkte, s'ka më shtjelës t'jep më grushta. Për shambull, a e merë, nuk e nërë allo. Pra ndaj, shikane, para përdojrimit vije, standardizimi produktëve. E, kër i bezonë standardet, produkti pasaj, në kër përdojrë ka efikasitet, edhe punë të mirë që shto për. Për me pasë produktivitet dhe përfitim nga kryrja punës mirë, kosh për këtë ë me i plëcu standardet. E qdo pune. E pri standardeve që duhet me plëcu, i badet i dhenjës është, mas më u përcil me, mas më u përcil me, për me andje me ato që i cika. Kjo e standard i pranimit. Pa te, s'ka kur farcësie nuk ka dhenjë. A ne që ka nërë orë, këtor një vijë e holë, e rëndësirë me Allah me kuptu, opër. nëse i pysu njerëzit kvaliteti i dhenjës ku ashtë shumit se njerës dhe e ndëllitin me sasin e dhe njësë sa ka dhonë oh, me sasin Allah pa s'ka lidhe sasin e japë standart i kalit të dhërën e sështë qysh po e japë pasaj sa po e japë nga se ka thonë përgambir rrubbe dirhemin sebe ka mi e te dirhem ka ndodhë që një dirhemi dhonë është majmisë një qenë që i ka dhonë nëse shukim sasinë Spranohet, legjikisht janë, sësia. Por standardh i vlerësimet të cilsisën e vepre, para sësisë dhe para zbatimit është, këshë mënyra. Si pa e bërra përta. Edhe tek namazin, nuk ka për shambull standardh kryesor, sësia. Sëra qate për i falë në atëra. E që zakonishtë në Ramazan në bon, bënë pjytje, rrath sasis, 28, 35, esabtën, e sabë të në po, ndërso standardi i cilësit dhe i kvalitetit rrallë e për të pyte të njërëm. Edhe tek lezimi i Koranit, edhe tek shumësena, standard kryesor për neve mbetet kush, sasia. Edhe pastaj, e ke krya se ke kryi zbatimi. Ndërë standardi i cilësis është tek mënyra, tek përfitimi, pastaj tek sasia, tek zbatimi dhe praktikimi. Dhe këja jetë, qartës në tërgën se duhet më ukullit për standardin e vlerësimit të veprës, me qenë veprë kvalitative, cilësore, e nivellit narkë, një gjithë shka, presoj standardeve. E kërë me gjithë do veprët. Për ndaj të, ndërë vlazër, pre standardeve kryesore të veprëve të mira, që pas taj të kënë dikim për mirësimin ton është kujdesi për brendin thelbën i badetit para kujdesi për formalitetin i badetit pra ndaj në qëso vjetë në është falin në mazë, qëso vjetë a gjërojmë mirë po përmirësimi është shumë ingadalëshëm në është ka njerë po këthejmë edhe në pike në njejë që kime qenë para 5 vjetër pëse në është kaxi ingadalëshëm përmirësimi pëse në dikimi i veprësimin është kaxi ingadalëshë Kur zbatu është mëri, ka! Nuk më në që s'ka praktikë! Ka praktikë! Praktik, mi po, nuk jam përtu standarët që garantojnë cilësin e praktikës, ju sasin e praktikës. Ande kjojtë në thot, etë të gdhënja, pa të shumë tjera, duhet me garantu standarët të cilat garantojnë kvalitetin e vej përsebën. Ti këthejmë dhe njerë disa pjesët të jetit, që Allah tha, kjo është të përmenë dhe edhe standardi i në mëhon që garanton cilsin e dhenjes shmangu dhe largaje dhe evitaje këtë vest të kjo është të përmenë dhe atyre kuplime që i cekëm që i cekëm më, më heret ato Allah Gjallavala tha leum e gjurum inda rabbihim këta kanë shpërblim tek zotit ju nëmëtë ëh uh, Allahu ka përmën e gjërë fjallë shpërblim. Edhe këtu është një aludim interesant që Allahu gjallewala përmën se shpërblimi i veprave që është synimi kryo sërgjë dhe besimtari bëhet mbi bazën e asoj që i ka kërku Allahu, ju mbi bazën e asoj që mëndën rubi apë. Andaj, Në basë e ka thonë Alijo radiallahu ta'ala anhu Ata që i kam arrit esa, Ashabet për i kam versat Më te përbrengu asëshin Për pranimin Se për zbatimin Ata nuk e kam pas gajle Me agjeru në ngusht Ata se kam pas gajle A kam u fal 3 ur natën So konë kë gajle tine kryesore Këto letë e kam bu Gajle a kryesore kanë qenë A kam u pranu A këne mu u shpërbly A këne mu u shpërbly nga së shpëlimit do të bëhet mbi bazën e vlerësime të Allahut, jo mbi bazën e vlerësimeve tënd personale ato. Të. Prandaj, sikurse kanë thënë dietar të hershën, kujdesu për veprën, fa inna naqida basir. Atë që më ta kontrollovë pra është shumë suqel ato. Ne të, të kuptojmë që thonë na, "Tjerë summorja veprës. Kujdes, ka detollën veprë që ti shkëmben e për to më jën më rëndsi. Janë më rëndsi shumë në vlerësimin e veprës. Dhe këpë me kuptu të nërëzë vazër, nuk duhet besimtari me vepru mbi bazën e tekeve. Si për shambu, nga njëra lau thotë këtu, se vapë ma i madhë. Dhe në qëfëse kështu e bunë, nështë shpëtë me i madhë. Nërëso ne vim me menjën dhëmë përcaktujmë qëka ma se vapë dhe qëka ma mirë. Mbi bazën e qka fitë, do shumë mbi bazën e pampozitetit. Në mbi bazën e thulmës, do të thë mbi bazën e e kallabllakut, do të thë mbi bazën e e caktuar që nda me nëse është në motë. Mersallah xhe Lola thotë, më e modosh kur bëj çështën. Prandaj të ndruozë. Në kësht robi i Allahut vetëm ai i cili e bën vepër vetëm për i të Allahut. Jo ky robi i Allahut, po se veç çështë robi i Allahut. Robi i Allahut është kur edhe më njërën e kryrës, dhe qëka kime bojnë në shëshë Allahot? Nga se hum, Rabbim, ka e gjruhum, indë e Rabbihim, ka unë shpëllin e kanë të kallahu, nëse dhënë me marë së hapën e Allahot, dush me bo si kurse e ka kërku Allahu Gjellewala. Dhe vlerësim në vejpërme ka bo Allahu Gjellewala, e jonë një. Dhe ka përbërnë fjollin, Rabbihim, Rabbihim, zotën e tynë, e s'ka thonë për shambull, e gjruhum indë Allah, e kanë të kall dënë është më tepër aludim në adhurum që flas në uluhie me së rabbem është ajo që po fillma më tepër prandaj dhënia jote o besimtar që i jap dikujt për arsye të caktuara diësë është kërkesë e atij që risku i të gjithë vësht dorën e tij po të kështë me qenë, me Allah dhe këtu kështë në pas kuptim, por disa djetarë ka në thonë se Allah kështë me i dhun kuptim njerë dhe se privilegji i dhërës vijen nga adhurim ju nda Allah Gjallahu Ala. E ajë që po jabë, ka përëzun nga mirësia jote. Mësë Allah dhe të thotë rabë bëhim, ato që të si ka fillim. Dhe me thonë, shpërblimin e kitë ajë që është rabë, kujdestari të gjithë dhe, po deshe Allah kujdestë d ka përzidh me fituaf e në qovë se njerëzit refuzojnë që kusë e kemi tësikë, nejtë një kërju u kaluar u e në të të wallau jë step dil kaumën gajrekum thumë me lajekunu e mthalekum në qovë se ju refuzani dhe silën e arrogant dhe me këpër atësi jë step dil kaumën gajrekum aja është rab aja këtë do e furnizan me pasurij e band pason, e udhzan e band dërdhënës, ty të preashtën nga mundësia e përfit Shpullin e ki të ajë që e rabë, kujdestari që gjdoj që e kondorë në ti, e cili mund të përzjen nga rabë të ti këtë dënaj, nëse ti silësh silje aroganta dhe rëbele, silje me atë që Allah o tha, menën në vële edha, jo kështë të rapëton. Dhe Allah o thot, në nërështim të ajeteve, la khaufun a lejhim, vële hum i hëzenon për këtë krasë shpëlimi, krasë shufisimi, la kaufun aleh. Nuk ka frikë për ta dhe nuk ka mrzitë dëshpërim për ta. Frika ka bëj ta të bëjë për të ardhmen. Njëri friksohet të ardhmes. E për çfarë të ardhme po i siguron Allah këta dhënës që kanë më apë çdo lut. Cilla është ajo e ardhme që është më e frikshme e mundshme? Është e ardhme e ahretit. Sikur të kemi së këthes të kaluar. Allah e ka përmanë njerin mësrumë të nësurën këjama, për me i kalzu se galë më të madhe e ki në këjama. Galë më të madhe e ki në këjama. Për ndaj, Allah e dhe nuk ka frikë për ta, në të ardhme, në gjithë të ardhme t'yna. Nuk ka frikë për t'yna ditë në dit gjykimit të mërë. Për mëna gjithë e frikë, gjithë ato trishtime, gjithë ato telashe e omën këjama, përmes dhënjes cilësore që plotëson standardet e caktuara garanton siguri etë nervozë nëse dhënja e duhur me këto standarde të ksoj modestie dhe ksoj bujarië garanton siguri në ditën më të frikshme a nuk siguron a nuk jep siguri po, në dunja po vëllauto për ne çka e ka turbulluar sigurinë e dunjas lëkmia dhe pangopësia ajo aty ka selë edhe vrasjet, edhe gjitha turbulet e tjera përkën. Për dhe Allah përthot, faktori siguris, edhe në dunja, edhe nahirat është, mëdësia dhe bujaria ju a japëtë. E cila buran nga besimin Zotin Gjela Gjelalu. Walahum i hezenon, nuk ka përta frik në të ardhmen. Frik në dunja, nuk ka frik se varfrohen këta, që japën. Ska frik, garansë. Të nërë vëzër, subhanë Allah, përqesha për atë dë kohë, e, një krizë më një vend që kanë ndonë, vendë muslimanë fatkeqeshtë si pasuj e disa mashtrimive për pjesmare më aksionin firmat më dhoja përta. Ju kanë garantu, bleni një aksion 10 euro, pas taj, pas 2 jave, kjo aksion bëhet 200 euro përta. Fiton, që ka së fiton, përta. Kjo aksion bëhet 50 euro, 5 fish, bi bozën e mashtrimit subhanallahu me një vaj musliman s'mbanon ti se dohta po bën musliman i një orë a dini që njerëzit për me ble akcione katër pesf fsh garanc që kam fituar po them që ia ja sigurojnë të ardhmën ja hek frikën e fugar lokut për më i dhon parat e veta kënd flight gjithë natën në rrugën tretore me zonranin kur çelët firma me pagu edhe me bria këtu në zakutual. Shikoni subhanallahu njëri për siguritë së armës së vladëve vet vet çka ban kur të thirr kush një krijesë si e ran dhe e mashtron. Do të thëni njëri shkon filan te dira fukaras kush kënd përshëmë më dhon thot po filan. Po pras një tjerë të disa çot për gjumin ta pun. Apo jo për çakt fukaras, po për çakt të zot të fukarasi si po thot Mbe blei aksione çtu. Aksionet janë të çyk fukara. Çtu Allah po ja fitimin 700 peshë po ti do. Ke gjumën atë. Madje mendoj edhe konkret, fukara me çukë gjumit hapën, bajagi bajagi nervozbohom atë. Çu shtyp pa prej gjumën uas, pa të kur, apo. Po ta çon Allahu fukaran me të bë po pjesëmarrës në aksionet fitime kur të hartash kur kush t'i jap këtu Allahun atë. Kushtë jepë për 1.000 euro, 700.000 euro, apëtër, kushtë jepë? Me euro që është të jepë, kërkush, jo me tjera. Pra 5.000 e një, apëtër. Pse është kjo, apëtër? Përshka këse s'ka bindi, apëtër. Allah u pëllë, bindu, arabë, bindu. Nëse jepë që është duhet, s'ka frikë, e kënë në shkru fundin e fukarallëkët. Lëka u fun alihim, s'ka fukarallëkë më apëtër. S'ka frikë p Ole hum hijzanon. Edh sco porta dëshpërim. Çfarë dëshpërimi? Sot njerëzit japin para të mëme, miliarda shpenzojnë sot për çka? Me ku një të i lung trap. I knoç, nuk knoç. Pse ja, pse njëri shpenzon me ble për shemb. Ni ni ni ni ni ni pallat, ndoshta ni ni ni ni ni ni anije, ni jahta, për çka do koftë? e blenë për du të rërë moshet i bletim e to. Pse? Vesh më kënash. Apo, e kur aje blenë këto, a i thët a i shqitë si më dëguj, e ke blenë bashkë me toa dhe lëmëturin, s'ka, s'ki mu mërëzit më, më kur. Apo, ata shëtë një kush banesën, shko blenë banesën. Shtrajtë shumë. 5 mjerë o metri këtur, s'ka gollë. 10 mjerë o metri këtur. Por, në mërveshje ki aty, në qitë ban korsh ki më mrzit, gjithki me kesh e knashu ki me kon. A ka oksibalizon dunia qita shë ditkush? S'ka kërkush. Edhe pse s'ka garon, sepse s'ka skurdhja, një pamje ka thë dhiri, ndoshta që kjo pamje ma hik mrzinë atëvon. Për çajt pamje pagun 10 fish mashtrat atëvon. Allahu po thot, s'ka mrzhi, bli qito, s'ka mrzhi. Isha në tapurin e ksojshitje pak njerëz atëvon. Skoka la vlakavon. Allahu po thot, gjithu kanë dietarat njën nga kuptimet walahum jahzenun s'kan mu më mërëzit kur asë për veti s'kan mu mërëzit s'ka dëshprim sigurri e lumëturis dhe sigurri e qëtësi shpitnone po përte kësaj kanë ulematët e fësirit edhe sigurri për fëmite t'yna s'kimja bajt galë në dhmi dhe korë mua më përta mëski galë përta subhanë Allah investim me tëryt Allah u fëmit japë avën la qështë duhet japë që faqe partë ruaja disparimin fukarasë të rru në zotit me i ta për edhe Allahu që shru në që ditë është e për a nuk u arruajti jetimave në të regimin e musat me hidrin shpin para më ndoni musa e zonë muqunë më u thunë kom kush o musa e zonë e të në të mund të pripeti për shka do jetimave me u andreq murin se me bu miran murin ata t'likët e katunit t'yne ja jo vire në pasunin e për me u arruajt Mosënë më mërzit Aj njere se i ka lof bit keq Jaqenë Allahu Hedrin edhe Musan Alehi Masa me eruta Qyshotë Allahu Zdjetë kënë ta qenë Por te kër t'jap qësht duhet Garantan Me mbarërveshje Ju me mu Me Allan qëllë qëllë a lafta Dikur qështë vjen njesë Do të të të të të të të të Të të të të të të të në dhash Po për mërzitna Zdiju në Bo a kia kimutërru për mërzis Me që Allahu p Në shkruja Nështë i gali Allah Inna Allah la ju khlifu lmi ad Allah nuk e thanë për emtimin e ti Nuk e thanë Pasë e Allah në thëtë të nërgë vëzr. Qaulun maruf O magfiretun Kajrun min sada katin Jë të bëuha edha Në qoftë se sa... Shukaj këtë subhanë Këtë këllu është mërit Këso i fejë Gjithë shka bëhet me së njëritat Në qoftë se sa s'po të fden zemra me dhonë nuk ki me dhonë ose ki me dhonë po mund është me apërmenë se ke kristalizu sigilitetin Allah o thotë nuk prish punë maj thuj e fjallë e mira kaullu al maruf thuj Allah o të një muftë Allah Allah o të rujtë, Allah o hajtë dhashtë kur keqë më s'pafshë madja më gëfira në qovë se rebelot fukaraj thotë ti me doshë me mjepë mjepë Është seçson tash Bukaray në teatër, te ai çesëm ti. Allah do të më afyre. Falja, si Allahu të fal. Mirë e kitë, çfarë është? Apo Allahu të fal. Hallall e ekipi më. Allahu do të më mirë që s'tot më dhon. Fjala e bushqeshja sa sa sadaka. Dhënje ç'është e përcjellme me, me mend edhe me edha. Kjo është më që e keq aftë. Shikonë. Andajse, oh Allah, në Islam nuk ka vepër e mirë për hapësë të thotë dikush aftë. Për këtë arsujet të ndërëvëzët, ka ndodhë, ka ndodhë për shambër të këtë djetarë të herëshën, në me gjhles ka qenë, i ka thonë, apo në kalzëm diqka? Ka më veç pak, ka ndonë. Ka najt, ka najt, ka najt, ka najt, i honë. Aspo të që me kalzua, apo kujtohesha? Ka thonë, a la njeti së më ka ardhë? Njëm të liv dhe, kur s'laz dhe me folë, që ose s'laz, heqe për thjesht më, më, më, më thon një hoc ndrejë njetën se këtu është tek tia me Allah xhela xhela lul. Prandaj kaulul maruf, ma mirë fjalë mirë më i thon. Një fjalë e mirë më jadon. Një një një, një ngushhtim më jadon. Një falë më jadon. Khairu min sadaqatin yatba hada sen sadak që e përcjell gazepi fjalë gazepi i dhënë se 100 zeza të tjera vën. A duna përfundonga se ka këtu më të vërtet dobi tjera familje thon por për më për mbyll Allahu xhallahu ala ka thon vallahu ganiun halim e ka përman e ka përmbyll trajtimin e kësaj teme me dy emra të bukur aty gani edhe halim të ndërzo Allahu te thotë e gani është ai që nuk i duhet kurkosh gani është i pasur domthon pasken si duhet kurkosh me qoftë Allahu thotë Përfitoni nga përfundimi i këtura jetëve, me këtët, dujamë në dëshumë aspekte. Unë duve përënë dyjë veqë atëtën. Vë Allahu gani, Allah është i vetë mjaftu shumë, si duhet askosh për me imbi këshyrë rapët e vetë. Si duhet ndihjë me jote, vetë i këshyrë e vetëtën. Po tëfton me morsh përblimë, si jo që po i duheshë. Po, Allah është i vetë mjaftu shumë më u kujdesë për rapët e ti rëndaj përfita nga kjo thirje dhe e dyta Allahu përthot me emneti gani që është sinonim dhe aludon në pasuri dhe aludon në bollëk dhe në vetë mjaftu shmëri Allahu përthot se nga përfitimet që du është të i robë me i marë nga kujamën është se përmes dhenjes edhe ty të bëjë gani a po Nëse investon të une që jem gani, e dhe ty të bëj gani, e dhe ty të bëjt pasëm. Nëse kam investon të une, une të japë. Halim, qëka është halim? Një pej kuptimi vel halim është ajtë cili, dhe non, eshtynë denimin e të. Duhet me të qëtash me të, të amorë, eshtynë e lojën le valë, të. Përndhe Allah për të thëtë, se sërë ke mujtë me dhone, me koni mire së ke dhone, Apo të kumë japë afatë Së të kumë marë me hera Së të kumë drumë me një hera Së të kumë drumë me një hera Së të kumë drumë me një hera Mërë mësim nga afatizimet Mërë mësim nga Munësia që pëtë e për Allah Mos e keqë përder afatizimin Mos i keqë përder Shans e përthitra Nga se e ka një kufija pëtër. Dhe El Halim Allah përna thëtë në qovë se Unë e përta afatizaj ty Po ti a ke mundsi ty. Çështë këmel për ty. Jam ngani. E pse ti në defektin e parë, e pse ti në lëshimin e parë tropve më herë po janë zënë kryt? Pse ti sot? Për shembull. Nëse ti ke lu ndikujt. Edhe aj ta ka qyme të keqe. Çka folem ne? Son bomna, madh më se buvaka me on stom korrja. Thuaj, juç nuk thua po. E u bakri ka thon. Ja ka, ja ka ofendu që iken, ka thonë së dhomë o kurë, më në pëtë majë, Alla ka thonë, ja, mos më së faë, si tjepë me kërëzbame e këmë si tjë tjërë. Andaj, nësë japëm ma fatë, një herë në djekë mo, Alla u po të leja ata aptërë, e ka mundëzime së që të su prapë, nësa është dirë e rëndësime që për mes ti fitanë, mos pra, fate, si të dërshpra, jepë a fate, jepë i mundësi, si kurse unë për tjepë mund E nëse ai që s'ka nevojë po t'jap mundsi, apo pse ti që keniu s'jap mundsi? Çe kjo është ganiun halim. Edhe do të bën pasot, por atë mson ja e pishon njerëzve. Ja e mundsi njerëzve. Në rast se ti më don falmëret herën e parë që është duhet, apo jepën di mundsi. Më saj më thon nesër Allahs problem. S'ka ditë me të apo s'ka ditë, jep ja fat. Mundsai. Ngasë të të dërgozëm. Me bó me i përdor me këto po do me përmbyll. Me bu me i përdur standardet Njesht e dijes Djetarët Njesht e dijes Me i përdur standardet E përhapis e dijes Ndaj njerëzve Sikur se i përdurin standardet Për me dhon njesht e pasur Ish paksu dijen mës në madha Në po Pa Allah u Gjallu Allah Njesht e dijes i bën më bujarë Se njesht e parës Por duhet ta dytë me përgjithu për të parë. Dhe shemblë i majmi për këtë është Muhammedi sallallahu al-sallam. Allahu e ka bërë bëmirës pejgamerin me dhije. Ma pak ka qenë me para. Ka dhonë dhe kështu shumë, sa ka pasën, po ka qenë bëmirës me imatë me qka. Me dhije, përta. Sa e kanë bezdisë për kurgja, dhe pse i kamësua, përta. Po, e kanë të rejkë, i kanë thonë e gjithë qka përta. A kanë diku kjo në përhapit dijes? Absolutisht. Për kundra zi? Ande tjepë msim, edhe emle adot El Halim, po dhe praktika e dijes tjepë msim se, nëse i shdojsh dikush më unal, apo nga dhenja, se s'ka përfitim, s'ka mirë njua i e sa duhet, më primare kështë të me qenë mundal ata që japin dije, se ata që japin para, apta. se të ke fundit dije është me shtrejnë, s'aspekti material, kjo është e para, e dyta dhe e dyta shqetësimet që i kanë njerëzit e dijes as përse afmës i ka e e për sa afmësi kanë njerëzit e materializmit, njerëzit e materializmat. Prandaj duhet me këto dy forca, edhe me dije, edhe materiala me e, ngrit fenë Allahu dhe ladjë, me ndihmën e Allahu xhela weala. Nëse ndalemi tek shqetësimet, ndalemi tek përbuzët, ndalet të mos merrniuat, atëherë padyshim se do të nëndron Zoti xhela weala. Nëse robët e Allahut nuk pjesin kërcaqton. Dokë s'e kash. Nëse ndonjë huaj shqetcuat nga fjalët e nga pazmatimet e nga mosmirënuet, bën Allah të të thafë. Çfarë ato të posën e njëjtë rreth. Njërit nuk do të mbetën, apo nuk do të mbetën peng i disponimit të ndokut që Allahu e ka dhëruar. Por më përpara Allahu e ndran ata, sot që i lënë roftë të ti të privuar nga çifrat e disponimit i të kujt. Andaj s'e morëm këto sima pa të shumë se Allahu të barë e kotala në heber e qatë, në heber e qatë, në heber e qatë, në heber e qatë në mësi të në bëndë që të përfidun gami ti edhe e l'gani, edhe e l'halim dhe nga gjitha ato të mësi tira që Allahu gjallu ala i ka përmoni këtë ajetë e pastaj Allahu gjallu ala vazhdan me shemë në radhës që për të flasëm inshallah johë në ashme se kujt i nxon ajqë nuk i përmba timsime në të reg Nuk i përmbarthim mësimin, tasjell Allahu shëmbullën e radhës se kujt i ngjan ai cili jap duke i shasur dhënën me al-man edhe al-adha. Allahu na beqaton me mirështeti dhe Allahu do të dashur të mira në dhunja dhe Allahu do të dashur mira në hareth, na boftë Allah më drejtë nga ata që japin dhënë ia cila është me dashuri e me respekt e me ruajtje të dinjitetit të fytyrës atij që e ka së përvu Allah gjëllë u ala me varfi dhe me dopsi. Ndhë të jëshë përvu me kaqë për dhe dhe fondë, salam ala Muhammedin wa ala Ahli, s'ahme, salam, dhe si më në këthira.